Laborantxan lan egiten dutenak, laborantxan murgiltzen direnak euskalduntzeko talde bat sortu dute, ahlo profesionalean euskalduntze lana ezta berria, eka arekin jadan eka ipatu izan dugu hemen, baina garatzen ari da eta laborariak ere euskalduntzeko edo laborariak ere talde bat osatu dute, gurekin ekako ko maialen gale jaz, zagatxalde Sede, deitzen den, uh, taldeko koordinatzailea zira ere. Uh, eta langileak beraz, zaien lan orduetan Euskalduntzeko formakuntzak, kudeatzen dituen taldeko koordinatzaile. Lau urteko formakuntza, biatu dute beraz, or, uh, laborari batzuek. Behar bat zutelako, eto hori dira, zuen gana, nola pasada? Bai, eh, azkenian dira, laborariekin eh, lan egiten duten eh, elkarte eta egituretako langileak. Beraz ble buru beltza eta lor zaindia egituretako langileak, eta gure ganagin ziren um, langile kanpotiak eta erdaldunak uh, baitzituzten, eta uh, be euskaratzeko edo euskara ikasteko sedearekin uh, gure gana ziren eta beraz uh, hola abiatu zen uh, proiektua. Mm. Uh, hor, gehienera uh, ba, agertzen dena hor agapitzak, ah, eh? laborantzanari diren nahi bat uh, elkarte biltzen ditut, hor eh, dena behar bat zenitu dela laborariak euskaraz zari zirelako ere ez? Bai hori da eh, langileek ehaiten eh, eh, eh, zaukuten araberan, eh, bilkura gehienetan eh, Euskaraz ari dira, eta, eta aiek be, beha jasen ditu dute eh, bai bilkuren segitzeko, baita ere eh, laborariekin eh, ahimana sohtzeko Euskaraz jakitia. Hmm. Zenta usuk eztatzen dena azkenean, eh, ba, eh, amak Euskaldun malin badira eta bat frantxesa, usu frantxesera leheratzen dela, baina honok... Aldranziskoa gertatzen da edo da gehiago iguneroko erabileran, erabileran. Boa, aiek aipatuko dute nik baino betio, bainan pentsatzen dut jadanik e, Euskaraz den ajeman bat e, frantxesez segitzea ez dela hain naturala piskabat artifiziala dela eta horakoetan Euskarak gainak hartzen duela eta langile horien dako behar bat dira memento batzun e, informazio trukaketan piskabat trabatoak diren e, izkontzaren gatik, beraz mm -hmm. ala bazuten e, laneko motivazio hori bainan bazuten ere e, lu jaaldean integratzeko xede hizkuntzaren bitartez eta egia motivazio motivazioen importantea dela hizkuntza bat zitikasten delarik. Mm. Kanpoko jendea dela egiten oso gehien bat? Bai e, Orion Suuxen uste dut bat direla Normandia eta Ola Frantziako eskualde desberdinetako langileak dira eta askki begiki euskalgian etologiaak batzuen batzuendako beste batzu, aspaldia gotiko dira baina uh, bai, frantziako eskualde desberdinetatik eldu dira mm -hmm. Eremoa ala ere uh, bon, laborantxa ere mua berezia dela gaiten alda ez Euskararen era bilpena eh, nik behintzat ikusten dut kanpotik ikusirik eh, Euskal mundu bat badela dela untxa sartuat Euskararen era bilpena ere uh, ba, natural tasunez egiten dela gehiago Bai, bai, bai, nahi bat duzu, penxatzen dut, ohtarako ere gure gana gindirela, da zinez behar bat badutela langile horiek Uh, beren lana al bat uh, ongi egiteko hizkuntza hojen behar ja dute euskararen behar ja, beraz da nunbait uh, belaborariek naturaltasunez mm. eta eta normalizazio osoz uh, baliatzen duten hizkuntza dela bai egunerokoan baita lan bilkuretan ere. Zu so, banaan banan, banan bildu beraz euskara ikasi nahi zutenekin zerhar entz duzu. Be hori jaiten eh, eh, nuena orainakte eh, Bilkuretan euskara entzut, entzuten zutela, eta eta ajemana ere pixka bat egsteko eh, edo, edo beste aajeman bat sortzeko euskara ikasi nahi zutela eh, langile horiek baita ere. Eh, ala, lanetik kanpo eh, batzuen kasuan eh, be euskal kulturako ekitaldietara hobiltzen dira, Uh, gero haien emisioetan dute ere lujamaren antolaketa eta pentsatzen duto jere, euskararen zuten dutela, Uh, eki tal diosuan eta beraz uh, uh, bada behar profesionala baina bada interes pertsonala ere eta hori hain batek azpima jatudu uh, urtahilean abiatu da talde teori, momentuz uh, bos diran, aski? Bai uh, hori uh, eta bon, la urteko lana badute or, maila desberdinak, beharak ere pentsatzen desberdinak direla hauzkoa lan zenduz dute bereziki, ala idatzia ere biak? Uh, biak lantzen dituzte, nahi bat duzu elburua da uh, iztunak izaitea, baina genondoan uh, uh, ere uh, gramatika, ortografia eta idazteko gaitasunak ere landuko dituzte, beraz izanen da haozkoa biztandena, hori baita bizkabat bat... Uh, Sailena deblokatzeko gure formakuntzetan baina badira ere beste gaitasunak ez direnak beresten analizuntza bat ikasten delarik. Hmm. Berazor lan orduetan sartzen den uh, formakuntza bat da. Bai hori da, landen boran dute eta uh, formakuntza profesionaleko fonduetatik hor uh, mm. Ostegunero biltzen dira, beraz uh, izuran, uh, ostegun goizero, uh, lanketa hori era maiteko, eta uh, ba, galdera osoa da, benen um, laborari bat enzata, la funtzionario bat klaseak berdinak dira? Uh, bai, uh, izkuntza bera da eta gukaekan metodo bera baliatzen dugu denentzat, gero aldatuko dena da uh, lanpostuari egokia dena, uh, Uh, iztegia, uh, uh, esapideak eta holako nabardurak badira talde batetik bestera tentsatzen bai gure eh uh, profesionalean albezain bat laneko egealitateari lotuaren hizkuntza baten uh, erakastea. irakastea baina uh, dena den metodoa bera da talde Eta uh, justuki gaur egun amabos bat talde dira, lan, lan desberdinetan, Euskara lan orduetan ikasten dutenak, lantzen dutenak, uh, galdeak nondik heldu uh, dira orokorki. Instituziuetatik bakarrik? Uh, Begero eta ahlo uh, zabalagoetatik, gehiada hastapenean uh, uh, sede ahloa uh, estuki lotua izan dela, Uh, bai eperen sortzeari eta eta hobekuntza kontratuetan ziren formaonttza proiektueri eta beraz uh, administrazio edo ro publikoko langilegoari baina hemekki emeki pribatuko hainbat enpresa edo egitura edo elkarte ere hurbiltzen uh, zauzkigu euskararen uh, uh, beharra beJennintzen baitute. Mm -hmm. nolaz behar horrinintzen da. Uh, pf, nolaz pentsatzen dut uh, publikoak ere uh, eragin bat bat duela, eska erag bat dituztela euskaraz eta eta gero bedepennintzen du zelotan eh, ari diren baina adibiz hor eh, beziki sortu da ere talde bat Dona Pauleko ospitaleko langile batzuekin, eta haiakke jaiten zuten eh, beizan adineko eh, euskaldunzaajekin edo ikastoletako aurxipiekin eh, ajemana sortzeko duten hizkuntza hobelena euskara dutela eta aogenna hobetzeko sedearekin, orgeret alde bat sortu dugu. Lan orduetan izaiteak dena aldatzen du, egit gau eskoletan den eh, ba implikazioa desberdina da, ere ez, berdin eh, pertsona baten zat, Euskara ikasteko momentuan, lanaren ondotik eh, klasera joitea, la, lan orduetan sartzea? Desberdinak dira eh, proiektuak ere, baten kasuan asuan izanen da, lan proiektuari eh, lotuaden den, eh, Uh, klase bat, baina hogek uh, ez uh, interes pertsonala uh, biziki in, importantea dela ere haitzinatzeko, eta eta orako bat zuen dako egia da ideala, ideala, ideala dela lan denboran uh, disponibilitate hori ukaitea, eh, gunean zehag uh, Edo izez edo jaxalddez kurtsuak zaitea eta gau eskoletako publikoari doakionez haien eh, proiektua proiektu pertsonala da beraz eh, ala beste motivazio bat badute behar bada gauetan kurtsuak segitzeko. Uh, ez da berantegi, berantegizakt uh, laborari batk entzten geitu edo talde hortan sararttzeko donola martxan da orainna. Hor, uh, hasi dira 0 mailatik, beraz, uh, aztapen aztapenean dira, beraz, uh, uh, orain uh, egitura horietako langile batzuk balin badute uh, aztapeneko maila edo doi-doi oinahizko uh, nozio batzu balin badituzte, da itzena algaituzte, eta horakoetan ebaluak eta txipi batzu uh, pasarazten ditugu ikusteko Be, pertsonak ze maila bai duen e, Euskaran e, a, askin ozio dakizkien mailabat e, bat eztatzeko eta gero be, dena, dena disponible balinbada prest engaiatzeko eta finantzamenduak ere lohtuak badira e, taldean txertatzen alko da arazoriga be eta erramezala edo zeinen lan ere mutan lantzen zen alden proiektua da ere Euskara klaseena Horri da, horri da. Uh -huh. Ebe huntza, sede taldeko koordinatzailea eta ekako beraz langilea, maialan, gale jazgurekin, ginoen mila zai.